ונתתי גשמכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע. ואכלתם לחמכם לשבע, והשבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם.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 וניגפתם לפני אויביכם, ורדובכם שונאיכם, ונסתם ואין רודף אתכם. ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם. ושברתי את גאון עוזכם, ונתתי את שמיכם כברזל, ואת ארצכם כנחושה, ותם לריק כוחכם, ולא תיתן ארצכם את יבולה. ועץ הארץ לא ייתן פריו, ואם תלכו עמי קרי, ולא תבואו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה, שבע כחטאותיכם. והשלכתי בכם את חיית השדה, ושכלה אתכם, והכריתה את בהמתכם, והמעיטה אתכם, ונשמו דרכיכם. ואם באלה לא תבשרו לי, והלכתם עמי קרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי.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 ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, והסרתי אתכם אף אני, שבע על חטותיכם. ואכלתם בשר בניכם, ובשר בנותיכם תאכלו, והשמדתי את במותיכם, ויחרתי את חמניכם, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וגעלה נפשי אתכם. ונתתי את עריכם חרבה, והשימותי את מקדשכם, ולא אריח בריח נכוחכם. והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. ואתכם אזרב הגויים, ואריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חרבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה,